Заліпили сусідні села листівкою віршем. НКВД-сти зрозуміли річ, їх вирахували. Село було оголошене гніздом націоналістичної змови і розсадником антикомуністичної зарази. Усе село, шахнулася Оксана. І що ж було написано в цій листівці? Я запам'ятав. Закарбував у пам'яті до кінця днів своїх батько похмуро і дуже виразно став вимовляти рядки, що, здавалось, висипались розпеченими іскрами з його серця. Загупало в двері прикладом, заграло, зашкрябало в шибку. «Ану, чиняй, молодице, чого ти там криєшся в хаті?» Застукало в серці, різнуло. «Ой, горе, це ж гості до мене! Та чим же я буду вітати?» І ще ж не вварився синочок. Біжить, отмикає сінешні, гостям уклоняється низько. Гостевно просить. Проходить, сама ж замикає за ними. Проходять солдати у хату, один з них писати сідає. Два інших стають коло печі, а два при рушницях, на дверях. Ну, як же живеш, молодець, я показую, що вариш, готуєш. Стоїть молодиця ні з місця і тільки всміхається тихо. Горщок витягаючи із печі, в нім скрючені пальчики видно. Стоїть молодиця ні з місця, і тільки всміхається чудно. Знаходять відрізані ноги, реберця намочені в цебрі. І синю голівку під ситом, що вже почала протухати. Стоїть молодиця ні з місця, і тільки всміхається страшно. Ну як же живеш, молодиця, чого ти мовчиш, не говориш? Отак і живу я, та й змовкла. Ой, чи ж це голос у неї? Хрипкий, а тремтючий, веселий. Та так і живу, проспівала. Хіба ж то йому я не де чи їсти, скажіть, не хотілось. Ви хочете їсти? Сідайте. Між вами і я, молодая. Повірите, люди, їй Богу, отак тільки тут полоснула. Затіпались зразу і стало, повірте, люди, їй Богу. Батько замовк, а вражена Оксана не могла вимовити ні слова. Я так розумію, порушив тишу батько, що цей вірш написав старший із братів Гоголів, Богдан. Він студент і учиться в Києві. Батько чомусь сказав слово «учиться» не в минулому часі, а в сьогоденні. І не втямки було вчителю-словеснику, і Оксані, і тим паче ангевадистам, що ці рідки написав Павло Тичина ще в 1921 році, коли перший голодомор відбувся на Україні відразу після її окупації більшовицькими військами. Оксана ще нараз занурювалася у світ поезії. Зрідка в батьківському домі збирались техцем родичі, на яке-небудь сімейне свято, полисли в'янко, їли яблучний пиріг з борошна з висівками, а потім неголосно, вкрадливо, веселились, співали. Першою заспівувала тітка Мотря. «У колгоспі добре жить, десять робе, сто лежить, а як сонце припече, то й ці десять утече». Потім підхоплювала Оксанина мама. «Ні корова, ні свині, тільки Сталі на сцені, що й показує рукою, куди йти за кропивою». Естафету приймала за Дарикувата двоюрідна сестра Оксани, двадцятилітня Даринка, рідний Сталін, дай нам мила, бо вже воші мають крила, якщо всіх нас поїдять, то й до тебе полетять. Дуже смішно зображував маленьку дівчинку батьку. він нарощито тоненьким голосом заспівував, як улгоспниця маленька, заробила трудодень. Мати ходить без спідниці, а татуню без сподень. Що ж їли селяни в будень, здавалося б виручала садиба. Деякі мали по 60 соток чорноземної карпатської землі. Якби ж так. Але на цю садибу були такі державні апетити, що страшно навіть уявити. Сталінські районні опричники, яких з десяток квартирувалися безкоштовно нещасливих бабів у селі, примушували здавати з кожного двору по 40 кілограмів м'яса, 250 літрів молока, півтори сотні яєць, майже тону картоплі, плюс до того величезні податки на садибу в цілому, окремо на її рослинність, фруктові дерева, вулики, якщо вони є, а ще були добровільно-примусово позика, тараховка, самоподаткування, і ще дідько знаєш, що цього й не згадаєш. Не було податку хіба що на воронячі гнізда, оскільки чорні ворони їх улаштовували на неоподатковуваній території – сільському цвинтарі, що заріс акаціями. Не обкладались податтю сонце, повітря і дощ, але й то говорили люди до пори до часу. Де люди брали гроші на всі ці нескінченні побори? З пазару. Туди везли щонеділі все, що можна було хоч за якусь копійчину продати. Олію, сметану, сир, молоко, сагло, м'ясо. Самі цього не їли, крім сироватки, і то не завжди, бо треба ж було чимось приправити, Бур'ян для поросяти, з якого чекали сала і м'яса на продаж. Везли й несли фрукти, овочі тютюн. Оксанчик батько на ньому спеціалізувався пироги, начинені квасолею, буряками, капустою, сливами, грушами, аби щось продати і виручити на оплату податків, бо, як не заплатиш, одразу позбавлять останньої корови. І тому базар виходив дуже дешевий, на радість городянам, на безвихідь з селянам, котрим не було де більше взяти навіть подертого карбованця. Може тому, що до зими Оксани вже не було в рідному селі. За офіційною версією, вона виїхала до славного міста Ленінграда, щоб там поповнити лави робітничої інтелігенції. Тим паче, що Оксана, зі слів батьків, страшенно боялися стерілянини. У горах миру не було. Там гриміли постріли і лилася кров. Відблукали карпатськими лісами зондеркоманди СС, змінивши їх. Робили таємні рейди спецкоманди НКВС, як у довоєнний рік щодня йшли шалони до в пустелю, до Примор'я, забираючи на віки народ, який зухвало вважав себе вільним після 300 років неволі. Немає сенсу й казати про те, в чиєму таборі насправді опинилась Оксана після повернення на батьківщину. Ні про який Ленінград і мови не могло бути. Тим часом Костя Микола тягнув солдатську лямку в далекому гарнізоні Зауралля. Гнітила його ця служба, і коли б не автошкола, куди його направили, то дав би драпака, так нудно йому було. Як закінчив курси, перевели до військ НКВС і відправили на умиротворення Західної околиці Союзу. Запис у метриці «Українець» і пристойне знання української мови